Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Rabbedale Amin veselati veselana Rasul Allah Muhammed sallallahu alayhi wa ba'd Sećemo znači do 60. poglavlja babu tafsiru tevhidu O shahadati en la ilaha illallah kao poglavlje o tumačenju tauhida i shahadete la ilaha illallah <coughs> pa ručna molitva pročitano prvi ajet. Oni koji se mole traži traže način da se gospodarstvo približe, koji od njih će biti najbliži. Samo <coughs> to ku ajeta ima. Dobro ima, dobro, ima nastavak yer jun rahmete. Inače govorio sam još nekoliko puta, znači u rad tim primjercima izdanjima, zdanjima Kitabu Tevhida ima neki dodataka koji nema ondurgin primjercima. Pa ovde znači trebalo završiti aje do kraja. Vejeržune rahmetahu vejahafu na azabe i nadoju se Allahovoj milosti i boje se njegove kazne inna azabe rabbike kane mahadura. Znači je kazna tvoga gospodara ono na, što, na, na koji treba upozoriti. <clears throat> Uglavnom ova poglavlje 60 poglavlje po redu ono govori o jednoj o temi koja je već dosad bila govora, bila govorena o njoj a to je o tevhidu a u stvari tevhid je tumačenje Laila Hilala pa se onda pospita dobro što onda što je izdvojeno u poglavlju što se ponavlja ova ista tema pa su komentator govorili ovaj govorili o razmozma tome šta je Znači, je pojenta, što se ponavlja ovo isto poglavlje. Jedno od je da, i to je najbliže, da u stvari u ovom poglavlju ima neki detalja pojašnjeno, znači ima detalja koje pojaš, koja, koja se dodatno pojašnjena koja nisi spomenuta u prijedunom poglavlju. A mi smo već do ima znači, govora o tevhidu i o tevhidu koji, št, koji znači lajla hilana u stvari. Znači, pojenta je u tome u tome znači da imamo ovdje neke dodatke koji nisu spomenuti u prijetodnom pogledu koji govori o tevh i idu. Prvi ajet, riječi uzvičenog, kaže u lajke jedun. Kaže, oni koji jedrun, oni koji mole ili dove, misli se na mušike. Znači, mušici, koji dove, onima koji dove, Znači, ovdje je zanimljivo da, da, da a je tu prvom, prvom moment kad se posluša, ne, baš i ne može se razumijeti. <kuh> kaže, u lajke ledine jedu kaže, oni, znači mušici kada doveju, onima koji doveju, upučuju molitvu, znači, onima koji doveju, kojima upučuju molitvu, jeb te unaj rabih vasile, znači, ti kojima oni dove, oni sami, znači, traži, od svoga gospodara Vasile. Vasile to je, znači, vasile, znači način kako da se, i u kako da se približe Allah-u Znači, sami oni koji čini širk, oni Allah-u se približavaju. Vojrđune rahmetehu. I kaže, traži, moli, nadaju se njegovom rahmetu i boje se njegove kazne. U nastavku ajta. Odnosno, Uh, tumačenje ovog, ovog ajta je uh, kao što je došlo kod Ibn Kathira i drugi, kaže enel med uve la jemliku li da'ihi kešfe uh, uh, durrin ili dararin uala tahvilehu mi mekan il mekan kaže med onaj onom kome dovi mušici, kome upućuju koga molio, kome upućuju molitvu, kaže on sam la jemlik znači nema u vlasti nema mogućnosti, nema moći da onom komu upućuje molitvu da mu, da mu otloni štetu, da mu napravi neku promjenu. Znači, da mu napravi bilo kakvu promjenu, da napravi u njegovom životu. Pa makar, kaže, kane med u", kaže, ne bijen a e u meleka. Pa makar bi onaj kome oni upućuju, koga su uzijeli uh, ravnog Allahođelešanu, pa makar bio vjerovijesnik ili melek. Uh, Odnosno, znači, ovaj ajd govori o tome da, da mušici, znači, širk, da oni, znači, oni, oni traže pomoć, upućuju i badete ima koji nisu mogućnost naravno, da njima, da njima koriste ni u čemu. Nego, ne, ne samo to, nego ne, ne samo da nisu mogućnost da njima šta koriste, Ode znači kaže u tafsiru Ajta, kao što dozu u, u u komentaru knjige ona korretu o junel muvahedin što je prevedena kod nas. Ona knjiga što je prevedena kod nas o komentari kitabu tevhida, da se ode u Ajtu misli kaže kel mesih wa ummihi wa uzair. Kaže poput znači ode se ne misli na sve. Ode se ne misli na kipove naravno, Neke, nisu kipovi ti koji puču ibada la džeshano. Nego se misli ode na oni, na žive, poput uh, ise, alaihisselam, njegove majke, Marijemi, uh, uzera, koga su židov uzeli za, za božanstvo, upočila mu ob ob ob obadet, skupina židova. Znači, oni sami, iako se digli na stepen oni kome se upučili molitva, oni sami, znači, uh, uh, tražio da lahja šanuhu, uh, tražio načina kako da se približe Allaho šanuhu el vesile, I kaže, nadaju se Allahovoj milosti uh, i, i, i boje se njegove kazne. <clears throat> Odnosno, uh, uh, ovim bajajom se želi reč da, da, da je vjera oni koga su oni uzijeli za božanstva, da je i njihova vjera u stvari tevhid. Da njihova vjera tevhid za razliku od onih, znači, za od onih koji njima upučuju molitvu. <clears throat> I sad našao znači, gdje plašnjava su detalje ovaj ayet, šta znači vesile? Šta se, šta se misli pod vesile tom? E, na to misli se qurb, znači qurb da odrije dobra djela koja se čini da se približili Allahu dželle znači od od od ibadeta. <clears throat> na nešto se razumile, znači ayet govori o tome. Znači govori o tome a, naši specifično misli se na, a, na, a, na, na a, one vrste božanstava koje, koje, su, koje su stvari Allahovi robovi. Pa su je digli na stepen božanstva, poput ise i njegove, njegove majke i uzera, ili slično danas što imamo, znači imamo, možemo reći neke evlije što su digli na stepen neke šejhove, unutar ovi određeni, određeni tarikata, sekti i tako dalje, kada Allahovog roba dignu na stepen božanstva, a taj Allahov rob je u stvari bio na tevhidu. Ajit govori o tome, znači, kad, kad nekog Allahova roba digno na stepe i božanstvo njemu molitvu, a taj Allahova rob je na bilom tevhidu. Pa pojašnjima to, znači, oni su, znači, pučuju ibadet, molitvu, onome koji i sami su na tevhidu, znači, ispoljavanju tevhida prema Allahu Đelešanom. Sljedeći ajit. Pardon, samo ovde da, da, da punim. Znači, Ibn Khayim, ovde, Ibn Khayim u kontekstu ovog ajita ovde govori uh, da kaže da ovaj ajet kaže ima u njemu se spominje kaže spominje u svet kaže tri uh, tri mekamata tri neka stepena tri nivoa kaže a to je hub uh, kaže uh, i teqrab ilayhi kaže vot vasulih biman salihah i kaže warraja wal spominje se prvi stepen u ajetu spominje se ljubav ljubav, a to je znači, traženje, približavanja Allahu Čelešanuhu. Onda drugi, drugi, druga stvar, drugo, drugo, drugi taj stepen, drugo mjesto, kaže, a to je tevasul, posredovanje, odnosno, koja djela da radiš, koja će tebe, posredova tebi do Allahu Čelešanuhu, a to je misli se na dobra djela, tevasul bi amalu saliha. I treća stvar, kada je spomenuto u ajto, to je kaže, wal hauf, a to je nada i strah. Nada i sra. Načuvaj sveti stvar spomeni u ovom Kur'anskom ajetu. A dalje je sljedeći Kur'anski ajet. Wa izqala Ibrahim li abihi wa Ibrahim kaže ocu svom i narodu svom nemam ja ništa s onima koje vi obožavate, ja obožavam samo onoga koji me stvorio takoj je ima ovde nastava kajaka a eta feinehu se yahdin on je onaj koji će me uputiti wadalaha wa kelimatem baqiyah fi aqibih ikaz učinio je kaže trainom riječi koja će biti trajat posle njega laallehum yarjiun kako bi se oni uh, vratili la džalšanu kelimatem baqiyah tra namis se od tauhid La ilahe illallah. Znači ovo o, o, o ponašanje Ibrahima i, ali i Lejselam i opođenje u ovom, uh, u ovom uh, uh, kako je negirao on mišicima na njihovo ponašanje. Uh wajalaha kalimatam baqiya znači uh, to, to ni spominju ajtu i učinio je, znači uh, to što se Ibrahima ali selam kada se kad reko svom ocu svom i svom, svom narodu da je on čist da nema ništa sa oništo oni obožavaju a to je znači odricanje od od širka od mučrika uh i izdvojio je onda ka ilade fetareni uh, znači ne ima ništa od onoga što vi obožavate mimo Allah dželal izdvojio je Allah dželal znači to je tumačenje la ilahe illallah i onda Allah on pojašao nastav kao to Allahu kelimetul baqije i učinio je to kelimetul kelima znači znači znači ovaj u drugim kuranskim ayetima jerima odeš misli na laila hilal reach znači znači reach misli se na laila bakije koja traje koja će ubijek trajati učinio je znači laila hilala trajnom fi aqibihi znači ono ako njega što će doći da ona da ona traje da će ubijek trajati a to je laila hilala domaćin za znači, čovog odeš ho reko znači on odriče Ibrahim ali se odriče se uh, uh, sve božanstva koje koji su obožavao njegov narod njegov otac, i izdvojio tume allah allah, allah dželešanu u tome koji ga stvorio, da je to u stvari, da je to u stvari lajla hilala. U nastavak to pojašnjava, da je to u stvari hilala. Da sačinjeno od ovog dvoga. Kaže, beraitu min kulli ma ju ubedu min duni lah. Znači, da, da, da, da čovjek bude čist, da se odriče svega onog što se obožava, mimo Allah džaša, mimo ma budat, me uđudat, svega što, znači, što se obožava, što postoji, što su ljudi činni božanstvima. da je to u Naravno da se pominje sad božanstva od nebeskih tijela, od kipova, od živi stvorenja i tako dalje. Kao što smo imali primjer, ovaj, kak se zove, kod nuha, ali isela, da su dobre ljude uzeli za božanstvo, odnosno napravili su kipove ili slike ili kipove njima, vod da su ova, ova, ova, ova, nesra, Uh, pa su, znači, onda su njih, uh, znači, generacije koje su došli toga uh, smatrali božanstvom, upuđivali njima i badet i odatle je nastao širk od nuha ali isela, nakon adema naravno. <kuh> pa ovdje Ibrahim, znači, uh, navodi to da je čisto svega, znači, svih vrsta uh, božanstvama što se obožavaju ima Allaha Đelešanu. A onda izdvaja tu samo Allaha Đelešanu, znači, kao izuzetak od svih ovih božanstvava. I o, znači sa ovim ajetom sa ovim ajetom, znači potvrđuje se potvrđuje se znači ono što došlo u drugim, u drugim ajetima. Da je pojašnjenje lajla hilala, znači da se odričujemo svih božanstvava mimo alaha Čelešanohu i da potvrđujemo i badet i upućivanje i badeta i potvrđujemo božanstvo samo alaha Čelešanohu. Znači da je to u stvari značenje lajla hilala. A to je pojašnjenje u ajetu ili kao što došo do drugog ajeta dali ke bi anallahu huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil to to kaže što je Allah dželal šanu hak istina a kaže a sve drugo uh, čemu se mole mimo Allaha dželal ono je batil ono je ništa ono ne ispravno i u tom kontekstu znači imamo mnogo ajeta ke diča ajet Итак, аду ахбар ан варшана ан арбада мин дунillah. Иборе даллага, бого нас надри соченики монаха сво. Свещеннике и монахе. Јо. Ако прије од кобесима добро. Ова ова два притона ајта два прва ајте што смо миле. Значи, све вратимо tevhida, znači pojašnjenju tevhida kroz kur'anski ajet. I uh, i šehada ta hilala, a to je istovihid znači. I šehada uh, jednog dela šehadeta, a to a to je uh, la ilahe illallah. Uh, videli smo dva pridu na ajeta, znači da znači pojašnjavanje tevhida je znači iz samo iz različtog ugla na raz znači Prvo je, se spomni znači u kontekstu toga da on da mušici one koji ima kojima od neki od svojih božanstva koji se koji se digna sve božanstva da i oni sami stvar čini tebi da lažeš ispoljavaju ga što je vidio i znači ovde se znači su Tevsidas, na koga se misli na Isu ali sa njegovom majkom i na Useira i slična božanstva kada se dignu na ste a koji su stvare Allaho i robovi ispoljaval su tevhid A onda u drugom ajtu ovdje imamo postupak Ibrahima a.s. Znači sve u kontekstu toga pojašnjav ovde, pojašnjavanja, pojavite ovdje, pojašnjavanja lajla A Ovaki ajta imam puno u Koranu. Znači ovdje šef Mamedov Doleha bi izdvojio ovdje te neke ajte koje pojašnjavaju, koje pojašnjavaju iz različitog ugla pojašnjavanje značenja lajla hilala. A, naravno, tu, mi, mi smo već dosad protumačili značenje lajla hilala, značenje tevhida, Uh, a ovo samo znači upotpunjava i iz različitog ugla pristupa tome. <kuh> ovo treće što se povijem majtu, kaže uzeli su uh, ahbarehum, ahbar ispravno da se misli na ulemu, uzeli su svoju ulemu, voruhbanehum uh, svoje pobožnjake, svećanike. Uzeli su znači svoju lemu i svoje pobožnjake uzeli su za božanstvo, erbab za božanstva mimo Allaha Đelešanu. Vi znate od ovom kontekstu, da je u kontekstu ovog ajta <coughs> došlo u sahihu, da je poslanik, salallahu alayhi wa sada, pručio ovaj ajt, pa je Adi ibn Hatim, ta i, da je rekao, ja, Rasulallah, lesna na'buduhum, kaže, ovo lahoposlanit će, mi ne obožavamo ni u lemu našu, ni svećenike. Pa mu kaže poslanik, salallahu alayhi wa sada, elejise juhilun eleku, ma, harme, ma ham, harmelahu a tuhajlunahu, kaže, zar oni kaže ne ohalaljuju vama ono što je Allah zabranio, pa vi to ohalalite vaju harrimune ma ehalillah, i zabranjuju ono što je Allah šanu do, do, do, dozvolio fetuharrimunehu, pa vi to zabranjujete kale pa je rekao uh, Adi ibn Hatim kaže, da svakako pa je poslani sada rekao kaže, fetilke ibadetuhum kaže, kaže, to je njihovo to je njihovo obožavanje. Evo je jedna vrsta znači velikog velikog širka u taatu, u pokornosti. Znači vrsta velikog širka u pokornosti. E, Do sad smo imali veliki širk u čemu? U ibadetu. A ovo je u pokornosti. Imali još koja vrsta velikog širka. Hm? ima i lahome svojstiva. To ja usveti vrsta tevhida imamo. Načim to je to je osnova, znači usveti vrsta tevhida, znači prvo urububijetu da se digne da se stavi da se dini neko neko stvorenje na stepen aladže na, na stepen rububijeta, to je jedna vrsta širka, druga upoćivanja badeta, da se digne neko stvorenje na, da mu se puči bada kao što se upoćuje aladže šanu i treći da se daju svojstva nekom stvorenju svojstva koje može ima samo lađale šanuhu, to sve tri, tri vrste širka različite. Ali ovdje je u pokornosti. Ovdje je širka u pokornosti, znači, pojašnjenje širka u pokornosti. I, a, ova vrsta širka, naravno, ona potvrđena u ovom hadisu i ovom, a eto, a, ona, je, ona je klizan teren za oni koji priteriju takviru. Verovatno se malo priliku da čujete na znači, ako dođu kod njih ako do, se desi da, da neki šejh neki alim neku evo klačam primir da negde ne, da da bude plastične jasno neki šejh o oh, halal glasanje. A oni su ubiježeni da je glasanje širki kufr. I oni kažu kaže vi ste postali mušici što kaže jer sledite kaže vaš ulemu po kuranskom ajetu hadisu Kaže, vi a, a, vi slijedite u, halemu, u Lemu, smatrate da je, da je halal, ono što smo ovdje u halale, a to je čisti širk. I time tekvire i u Lemu i oni koji slijedi u Lemu. Povodeć se za ovim. Kaže, mam argument, jasan ko dan. I zaista oklizate, Arina. Neko se reći, pa dobro šta je rešenje, kako se toga spasimo? Pa rešenje je da uzmaš vjeru od Uleme, a ne od džahila. Znači, ne možeš uzmat koje ko ko pojasnije, ko bolje razumije Ko bolje razumije ove ajete i hadise nego ulema. Je Jel tako? A ne, a ne da uzimaju ova pitanje spuštanju stvarnosti Uštaju u stvarnost od neke ljudi ne znaju ni ku kvar nisu učili znanje nisu ga učili kod ulemi eh, niti ne nit se vraćaju eh, znači nisu poznati po znanju nisu učili kod ulemi nisu tražili znanje nego su samo ova izdvojili se od jedanput počeli o tome da pišu i da vi znate poznate to znači zanimljivo da je, da ta ideja fikreješ dan danas traje da, ja, da ja još uvijek ima maha i nađe svoje žrtve ljude s ledbanike znate poznati termin Asludin Tagut uh, ovaj uh, tahkim milate Ibrahim tak te te, te ibare znači to to vam treba ko detektor znači kad neki tekst čitate nešto i sam najpođete izraz baratat znači evo ga evo ga, to je to znači Ograjso, oh, ograisu oh, naletio oh. ovaj <clears throat> tačno ovo međutim kad, sad pomnite ovo da kad kad neko dolazi na ovaj stepi kad dolaze inovacije pa može se to spuštati ovako pojedinačno na na, na određenu lemu shejhove i tako dalje. Hajde recimo da ne mora ne mora ići na stepeni neofselefiske uleme, da nje sačuvamo. da da ovo zaista govor ovo je vrlo je vrlo osjetljiva stvar jer oni upadaju u ovo. uzmite shejkh Kardavi. On je o neke stvari u halali koje druga lema označa da je da je u tome i da niti to trebao halal tako dalje i, i spoj, po njihovoj logici šekar Dav je nešto ohalali što je haram onaj koji slijedi njega u tome uzeli su svoga svećenika svoga alima, uzeli su za, za božanstvo i slijedi ga ono što on njem ohalalio je se to može tako uspuštati? nego kad? kad se to uspušta kad može onda? kakva je smisla ima ova propisa ako se ne može uspuštati? Kako, kako ga razumijete? da li ga razumijete u globalu ili pojedinačnjima selama? Pojedinaš ime Selama. Da e, onda da onda, onda budeo pojedinačno ima osnovna je zabranjeno i što nema nazivačenja po to vetu. To je poznato. Isto od temeljna vjeri. Znao reko kamata svaka kamata je halal. Samo da osmije. Će... što čovjeka izvodi iz Selama, znači ne vjeruje on, ne znam, on sve što je i ne znam. Da što je poznato, tu, ne znam. Zabranim. Dobro, hajde, razmišljate. Hajmo <laughs> sljedeći, ajte. Ko mi nam nasimene tefinu mindu, nāku endrādeni, jo hukunam te hukunam. Tu māļu odītu, jo mēs to Allah'a, kur mire uzmanju, voli it kautu se Allah onda komira, prevodi, misliš se uzmaj komira, misliš za božanstva uzmaj mimo alahađelešanu druga božanstva koje voli kao što se voli alahađelešanu tefsir bogajta da onaj kogod uzme e, neko božanstvo odnosno nekog suparnika ili sudionika nekog na stepina alahađelešanu upučuje mu molitvu narodno mimo alahađelešanu učiniti Znači, nada se njegovoj milosti, dovi od njeg, traži iz, e, ispunjenje svojih potreba, e, otklanjanje mu sibeta i belaja, kao što radi e, obožavaoci Kaburova. Znači, obožavaoci Kaburova, e, znači, on je plastičan primjer toga, klasičan i plastičan. <clears throat> e, oni, znači, e, dižu na stepen ta svoja božanstva, Nači veličaju i poštuju ih, ispoljavaju ljubav, poštovanje, strah prema njima, u ovom slučaju ljubav ovdje. Kao što se treba ispoljavati ljubav prema Allahu Đelešanu. Nači e, zavoli ih, ali pojenta je ovdje. Znači, e, mi govorimo o širku. Znači, te iste osobe istovremeno vole Alaha Đelešanu i obavljaju određene ibadete prema Dela Đelešanu. Ili oni osnovni, najbitniji ibadete. A istovremeno Ovaku ljubav ispoljavaju prema svojim znači ovaj ajet kako kažu komentatori, ovaj ajet direktno direktno odnosi baš na ovu vrstu, da je neko uvjeri uh, da priznaje Allahađa lešanuhu zna za Allahađa čisti širk, a istovremeno je digo, digo neko od stvorenja na stepenu Allahađa lešanuhu pučio i njemu neki ibadet poput ovih koji znači, to radi uh, na kaburama oko kaburova, odnosno oni koji su ukupani kaburama uh, pa znači ispoljava ljubav prema njima pa traži da on dešava znači ljubav dolazi od toga što se nada i očekuju da ćemo od Atlant neki musibete donijeti neku korist i dignu a, a, to božanstvo koga oni smatraju normalno da evo lijad dobri čovjek i na, na dolazi se domaćine odaklimatu da je taj koji je ukopan bio şehid evlija ili ili vjerovjesnik nije bitno da je on posrednik do Alaha Al-Hashanu da je njega Al-Hashanu znači njihovog tumače da Al-Hashanu njega njega ovlastio, da nama rešava probleme da mi ne možemo direktno do Alaha al da dođemo i tako pa, dalje pa onda zavoli tu tu osobu koju, koju, prema kojoj čini prema čo, znači sa kojim čini širk istovremeno znači znaju za Alaha Al-Hashanu klanjaju postavljaju ibadeta a onda A onda istovremeno znači zavoli tako neko kome pučuje i bade što čime čini shirk, dignu na stepen Alađešanu i voli ga kao što se voli Alađešanu. I ovde znači pojašnjeno to, znači da ima ljudi koji kaže je tehiduna midunla kaže koji uzimaju mimo Alađešanu endat njemu neko da stavlje neko ravno njemu na njegov stepen i kaže johibunehun kehobila i voli kao što se voli Alađešanu. A u nasavku ajeta a oni koji koji vjeruju znači oni još viši znači sa suhodno tumačenje šta znači walladina amanu eshadduhu billa oni koji vjeruju znači istinski pravimo vehidi, oni više vole eshadduhu billa više vole Allah dželešano jedno tumačenje više vole Allah dželešano ima i drugo tumačenje E, uh, ova nasa kod ne spominje še pamda Abdul Wahab. Euh one htio ovde da spomene ovaj dio koji je vezan u kontekstu teme uh, kontekstu teme tumačenja tevhida i e tumačenje hilala. Znaci tumačenje tevhida, tumačenje laila i ono što ga narušava. U ovom slučaju ovde znači ovaj četvrti ajet da ga narušava uh, ljubav ljuba prema da je, da je, znači ovde da je ljubav prema Allahu je u sastavni dio tevhida. Naravno poslije će nam doći drugi argumenti. E, sa ovim ovde su pazite, otvarni to će što će uh, Muhammed uh, na kraju sad ove uh, dvije tri rečenice nakon hadisa spomenti da sa ovim poglavljem ostvario ostvario otvorio ostala poglavlja govora. O tome znači dijelove tevhida i šta narušava tevhid. Vrste širka Pa ćemo mi te vrste širka spomenuti i velikog i malog širka u detalje. Tek poslije, znači, dolazi te vrste širka koje će nastupiti poslije toga. Eh, nakon ovoga, što ima još sljedeći? Da, dobro, pročitavam taj. Da, dobro, pročitavam taj. Ko kaže, la ilaha illallah, zamiđe se što sa Božavom ima Allah, a njegov imenitak i krv su zabranjeni, a njegov polagan je kod Allah, Samo ovdje da dopunim još ovaj po pitanju ovog, ovog zadnjeg ajeta, e, možda će nekom se činiti ovdje da su ovi ajeti nekako nepovizani. I pročitaj i provođeš i opet je neskontanč. Međutim, pazite, na, na ovom mjestu znači, ovdje se mogu spomenuti još 50-100 ajeta. Znači, u kontekstu toga gdje se pojašnjavaju gdje se pojašnjavaju određeni vidovi, ispoljavanje, samo na, na, na drugačiji način, na kontekstu, drugači, sa drugačijim okolnostima povodom, gdje se pojašnjava značinje pojmanja Tevhida. Jer vi znate znači, treć, da je trećina Kur'ana u stvari pojašnjavanje Tevhida, Akide. Od druga trećina su priče o prijašnji naroda i vjerovijestike poslanika, a treća trećina su ajeti o ahkamima, propisima i e, zato ovi ajeti od tevhidu akide, znači oni se, oni se ponavljaju i nadopunjavaju. Pojašnjavaju detalje, detalje i samo shodno od, od mjesta, od okolnosti, od sredine, od naroda, od, od, od izrađenog ugla, čak istog vjerovjesnika, postanika, kada je spominje, pogotovo i Brahim Alisa, Musa Alisa, kad se pojašnjava tevhid i širka kod njih, samo izrađenog uglova se pojašnjavaju sva ista pitanja. <clears throat> A ovaj zadnji ajet, e, Kao što sam već spomenuo, znači, u njemu se naglašava znači, da imamo ljudi, osoba koji kažu la ilah ilala uh, yusalluna, yusamun uh, uh, klanjaju i posti wa kad ešreku billahi fil mehabbe a učinili su širk Allaho žešanu u ljubavi uh, kako kaže bimehabbe te Gairihi wa, i, uh, wa ibadete gajrihi u tome što ispoljavaju ljubav prema nekom drugom ispoljavaju na osnovu te ljubav uz tu ljubav ibadet nekom drugom Znači, ovaj ajet nam potvrđuje jednu vrlo bitnu stvar, a to je, znači, da nas ne treba buniti. Spuštajna pojedinca, to je jedna stvar, ne govorimo o tom, u znači, uopćeno, da može osoba, može osoba ispoljavati Islam i tvrditi Islam i ispoljavati u nekim vrstama ibadeta, osnovnim, ruknovima, a je da da istavrano čini širk. Tako da nas to ne zbunjuje. A to je inače kod, kod, ovih, kod ovih koji upadaju u vrstu škrat, to je velika šubha. Kaže, kako neko može biti mušik, kaže, vjeruje u islam, prihvata islam, klanja i posti. Kaže, lajla, hilala, klanja, posti, obolja i badet, otišao, nahad, i ti kaže da čini ištirk i da je posto mušik. Mislim pogotovo jer, zamislite, oni koji idu u nahad i odu tamo oko kaburova i nevjerojatne stvari oko kaburova. Usputka krinu od istamog, tamo do, do, do meke. Obilaze evlije ovog, ono ko kakabura radi, znači, od, vrsta i badeta radi. Normalno ovaj sve zadnje vrijeme to to smanjilo sve je manje i tako dalje, ali postoji to dan danas. I to je opisano. I onda on ima velku šubu. A znači, će i, i ti kao nekome objašnjavaš ovaj da je, da to što rade ćirkar kako će biti to, šir kako. Za on se može biti mušik, znači ispade da je on Malte ovaj na, na velikoj opasnost, znači da ako umri na tome da će biti vješan u džehennamu, a čovjek posti i klanja, kako su to spojiti to dvoje? Znači ovaj ajed ovaj, aj nam to pojašnjava. Znači da može biti osoba koja posti i klanja, a da uzme sebi za božanstvo nekom i lađelšanu, da ga digne stepen i ljubavi i drugih badita na nivo lađelšana. Dobro. I sad ova zadnji hadis uh, hadis na kraju ovog poglavlja kaže se u hadisu uh, kaže da u sahihu koji <coughs> se u sahihu Muhammada od Abu Malika el esh je esh od onih spomenu Raviju. Od njih se prenosi da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao men la ilaha ko kaže la ilaha illa وَكَفَرَ بِمَا bima مِنْ دُونِلَ I učini kufr u ono što se obožava mimo Allaha Đelešanu. هَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ Zabran je njegov i metak i zabran njegova krv, život. وَحِسَبُهُ عَدَ اللَّهِ عَزَوَ جَلَ A račun će polagati kod Allaha Đelešanu. <clears throat> znači u ovom hadisu zaštita Zaštita imetka i života su uslovljena sa dvije stvari. Da, znači kaže Lajla Hilela a, normalno uzoni šartove Lajla, znači sa ilmom i yakinom. Sa ilmom, znači da zna što znači Lajlila, da je ubeđena u tu Lajlila. Kažem da zna što znači Lajlila, znači da ne pojašnjavam, sećate znači kaže Lajla negiranje svih božanstava bilo kojeg Da, na, da su na na stepenu božanstva osim Allah Hađelšanu znači nijedno božanstvo, ma kakvo bilo mimo Allah Hađelšanu ne zaslužuje da se izdvoji sa ibadetom osim Allah Hađelšanu, on je jedino istinsko božanstvo to znači laj laj laj la, znači osoba to mora razumjeti i mora biti ubijeđena u to, znači nije pojenta samo izgovaranju u riječima a onda drugi šart kaže kufr obimaju ubedu min dunila, da učini kufr u obožavanje onog što se obožavam mimo lađašana. Naravno, u stvari ima potvrđeno koransko ajeto u suri Bekara. "Man yakfur bitagut wa yu'min kaže ko učini kufar u taguta, a to tagut je sve ono što se obožavam mimo lađašana. Jedna od definicija. Kaže "wa yu'min billah" i vjeruje Allah šanu, a to je Laila. "Faqad istamsaka bil 'urwati al-wusqa", i kaže on se uhvatio za čvrstou vužeta, a ostvar to je Laila Hilala. L lemfis ale, uh, lemfisame leha i ne odvaja sronjeg. Eh, kako ovo razumjeti, kako ovo spustiti? Vi znate da imate, evo ona tema, malo prije sam spomenu. ovo je tema, ona, Aslodin. Kaže, ti nemaš Aslodina. Koji je Aslodina? Pa kao, ok, džaba to što ti klanjaš, postiš ovako onako, šta ti fali? Znači, ti imaš la ilah ilala, izgovorio si ga. Kada, već kada je u deset i deset, da, da, čast. Čast je u deset i tako da znate. Kaže, ovaj, ti imaš ovo prvo, la ilah ilala. Kaže, da ti kufr u obožavanje, kufr u ono što se obožavam, ima lažne dršano. Kako se ovo stvaraju u praksi stvarnosti? Jesi se vi kad smo pričali uh, tri načela kad smo imali komentar? Pa smo spom, uh, spominjali uh, islamske šarte i imanske šarte. Pa smo prilikom toga uh, spominjali koji je minimum od islamskih šartova, koji je imanski šartova, da bi čovjek bio musliman. Sjećateš toga kada smo pričali? To je jako, jako bitna tema, jako osjetljiva. Koji je taj minimum koji čovjek treba da, da vjeruje? Prvi od, š, od imanskih šartova je la koji je taj minimum tu da bi čovjek bio muslima e, zašto? zato što ovo je to polje gdje odakle ovi tekfirovci udaraju i pucaju odavde oni pucaju kaže vi, vi nekako prevalite ovo prvo ali drugo nikako šta je drugo? ne učinite što kaže kufr utaguta ono što se obožava ima laže šanu gdje on tu pravi grešku? može da neko pojasnite? Aj, budu, a? Evo ono će to učiniti. U samim sami riječi, Allah i i negiran, da, i da, u, u način božanstva. Ima Allah, znači automatski sami tim smo zanegirali i svaki bit božanstva izuzeva Allah, da se Allah nakon, nakon negacije, potvrdili smo, potvrdili smo, znači, samo Allah, božanstva koje je služiti. Da, ti Da očekaj. Znači, po tebi ispade da ovaj drugi šart viškalo, no, potvrđivanje. Ne, ne, ne. Vari, vari. Znači, nema božanstva. Nekog... U redu, u redu to. Ali ovdje se kaže, prvi je, znači, na osnovu teksta hadisa i kuranskog aeta. Imaš dvi stvari, trebaš ispuniti. Znači, imamo dva asladina. Prvo, znači, znači ovaj šehadet lajla hiljela, a drugi je, ne, znači, taguta. Tako kaš ovom prvom šadla Lajla mi smo činili kufrta guta. Da znači ispađe ovo da je potvrđivanje ono kada ili viška. Samo što auto majer nije baš laila, to je što je ne nebila. A u plaida je bila ona spoj ovo ovaj to. Onda je imamo što što gledaš hoće da kaže Lajla, ona znači da je pozicija stoji na u dijelima svojim da zanječe. Put, tako, u dijelima onda ne, ne predstavlja no. nikoga la. Jer onda kaže ko kaže laj laj laj la i zanječe. Pa možda kao ono, ovo kažeš, a ovo je u dijelima da zanječeš. Znači ovo u riječima, ovo u dijelu, jel? To pa Ja, da, da je mi jehan je tamo, laj, Ko kaže lajla laj laj to u riječima. Ja. O kefer vima jube Dun la kefer učini kufer, Ono što sam pravila mi imao lačanu dijelima, jel? Ja, znači da u dijelima ne da je nikome lao kudu. Sviši ovo, kako što premini poglavimo negira. Otomatski negira. Ja, ali ti dolaziš na isto što imam rekao, znači ispadne da je dovoljno da lajla hilela. Ispuništ lajla hilela i što će ti onda ovo kuferu taguta. Imalo odgovor, nema odgovora, goto prekričijas ljudi. Požurite. <laughs> Amira nešto shtio, da da. Kad na početku puna je me o da kako znamo primao pisao sam ne odgovora, pa kako kako, spomnje se ona kada tumači svako mora zalegirati. E što ovo deprimerobi? svako mora da je, da je nužno zanegirati ta guta da čovjek poslušamo. A tu govori da nije onaj. A mora, moram zanegirati, samo kako? Kaže, vid negirana, to je poenta. A poverava, kaže ne traži se poslum, ne kaže, pojedinačno. Sa pojedinačno. znači potrebno da čovjek dodatno negira tu ta guta tako da to ti je došlo a eto. Ko učeni ko ku, kufra u Taguta i povjerovao Allah. On se prihvatio čvrstog uže ta to je la ila helah. A o hadisu što receno ko kaže la ila helah kefeer ebima yu'minu billah. Jedno i drugo spomeni. Samo poturo. Čeka da vidimo što da pojasnit. Ovaj pa znate šta je onda poenta. Hajde se vratimo na, na, na život ashaba i poslanika sallallahu se. wasallam. Zamislite onoga ashaba kaže došu Kaže onaj, Allah poslančku kaže, hoće se borit pa primiti islam ili se primiti islam pa se borit. Pa kažem on primi islam pa se bore. Primio islam i otišao i veselio i ni klanju ni dva rekade. Koji je to on islam primio? Je li on u tog tog primio islama, ka, nakon što rekao la ilah ilala i šehadet uh, za poslanika san salam salam je li učinio kufru tako, ako nije učinio znači nije potpuno imao, je tako? Pa onda uzmite drugi primjere. Uzmite primjer kroz istoriju islama, ako bi ovo oh, spuštali ovako, znači ispade ona, d, d, d, d, d, d, d, uopšte nije nikoli bio musliman, to vrlo malo ili semana. Jel' tako? Zamisli sad muslimana, zamisli, od naše di ide, da morate iš daleko. Čovjek od malena, rođen kao musliman. Jel' tako? Da li čovjek koji se rodi kao musliman mora sve ove stvari raditi? Tu on, tu on još dodatnu grešku pravi. Osoba se rodi iz porodice muslimana, odraste kao musliman. I oni onda traže, kaže, mora la lajla hilale kufru taguta. Čuj rođe kao musliman, šta imam ja u taguta? Da, ako sam rođe kao musliman, nemam potrebu stvar negirana, znači ja želim kao musliman. Ovo se odnosi na on koji primi islam. E dobro, kako? Kako se odnosi na njegov? Na što je prije vjerovno, kako da tamo. Ja. Ali kako, podično, il mora reč prilikom izgovaranja šehadeta. Il mora reč ja činim kufr ono što so, što se so bašam ima lažeš ano u, u, u taguta. Pa ima kada kršon, primio islam da dodati, pa i onaj dodatak u šehadet da da da, kažu da, je, da je Isa svim vremenima da je, da Allah feniger, feniger. Nemore, nemoran to izgovort. Ninito je musulman, znači primješ šehada dovoljno des gore dva šehadeta. Čako poče od momenta dovoljno i la ilahe izgovori. Od od naj zašiti ose i poslije toga treba potvrdi. Znači, u prvom, moment, čim se govore Laila Hilala, on je zaštitio sebe život. Dobro. Ova, da vidimo ću vam pomoć ova dva hadisa. Mi smo radili u hadisa iz Erbenine, vidje. Hadisa imamo u dva sahiha i u muslimu. Pričatimo tada hadisa da vidimo čam se oni dovesti do, do rešenja. A to je, kaže, poslanik sam sam, umirtujem u katle nasa hata i ješkadujem Laila Hilala, van je Muhammed Rasulullah. Kaže, narično se borim protiv ljudi, svedokom besvjedoči Laila Hil i dae muhammed allahoe posalni son sallallahu alejhi ve sellem ve zeka i kaže dovoljno namaz i daju zekat pa ida fa'alu zalika asamu kada učini to sačuvao se od, od od mene začuvao se svoj od mene svoj, svoj, svoje živote i svoje imetke illa bi haqqiha osim sa pravom islama o hisabuna a njihovo račun a svoje račun polagati kod kod kada u rivayet kod muslima je došlo ovo bilo od ulav номера a kod kod muslima od abu hurere je došlo dači bez ono naba, oboljanja namaza i zekata. Došlo je u, u katle na nas, zekata, i ja da se borim pre ljudi, sve dok posvjedoče la ila hilala, vojuminu bi i vjeruju u mene, znači posvjedoče da je poznanik sa samem vjerovjesnik, o wabima biji to bihi to se odnosi da je posvjeduje da vjerjesnik kaže faida fa'alu zalika asamumini dimahum učini to sačuvao se od mene svoje živote svoje mjeka ila bi hakqira wa hisabuhallah wowi ovaj, ova dva hadisa mi smo ako se sjećate dobro mi smo govorili ovdje znači da je da, je, znači, da, da li ima ovdje kontradiktornosti između ova dva hadisa pa smo spominjali onu takozvanu meselu qitalu fie mumtani'a Borba protiv skupine koja koja se, uh, koja ne prihvati da, da neke ruknove islama radi. Jel tako? Sećaš se toga? Pa smo spominjali te šartove kad je kad se borilo te. Kao što je bio primjer oni koji su odbili da daju zekat. Na, znači, šipa kad je kad je Abu Bekr, Bekr rekao da će boriti protiv njih dok ne budu davali ona onaj povodac koji su davali posle njih sallallahu alejhi. Pa je Omar, Omar, kako će borti, poslani, reku, Omer, kako ćeš se borka Allahu posani sada, reku tako. Rekao, Omer mu je spomenuo šta? Koji hadis je spominuo Omer mu? A? Prvi ili drugi? Gdje se ne spominje. Ja. A imamo i drugi gdje se spominje. Pa spoje između toga je ovde znači da je u osnovi dovoljno da se govori dva šehadeta. I da je time sebi sačuvao. I živote im je tako. A poslije toga, da bi, bi potpava po skupinu onu pod kojoj je propisano se boriti, znači mora se ispunuti koji je uslov. Znači, da, da ta skupa, skupina se okupi i da se složi na tome da je neki od ruknova islama, poput zekata, posta, hadža i tome slično. I kaže mi nećemo obaljati to što se dosta obalja, mi ovaj dio nećemo, sve ostalo. I klanja, recimo klanjamo me, poslije mi nećemo na hađ. Hađ za nas ne važno, mi ćemo se napraviti kao bo Znači, po ono čemu su učenjaci razumiju iz ovih hadisa, znači, to je potpada po skupinu koja se odmetla i vađu se bori protiv njih. Takav slučaj imamo kod Tatara kad su primili islam. Pa je Ibn Temije njih smatrao da su tajfemumtenija. Znači, da su, oni su neki, neke vanjske propice islama prihvatili, a neke su odbacili. Šta su oni odbacili? Pa je, pa je Ibn Temije smatrao da se treba boriti protiv njih. Šta su oni odbacili? Što je Ibn Temije smatrao da se treba boriti protiv njih i proglasio da treba voditi džihad protiv njih? I dokazivo je time što je Abu Bekr i Ashabi se borili protiv oni koji, koji su odbili da daju zekat. Šta je to bio razlog? Jesu možeš sjetiti? Nači imate znači tu tu skupinu, znači ona može oboljati namaze propisane. Uh, ob, uh positramazan, obavljat haџ. Na a zamislite Abubekr se bori protiv ove skupine, znači sve su obavljali. Nači i uh, oharamljivali one je osnovni ostvar koy zabranje, ohaliva koji su, su dozvoljene. Obavljali su znači namaz, uh, haџ i post. Samo su zekat odbili. Je Abubekr pokreno džihad protivni a Tem je proglasio da se treba boriti protiv ovi, uh, uh, protiv uh, Tatara, zbog čega? Jel bi upravo? Zbog čega? E znači ovde je napravljen temelj razlike između takozvani bogati neke oprave pobune protiv osmanske države i između oni koji su izašli iz islama. Tetirao je Tatare da nisu još da nisu islam uopšte. Šta su to oni koji su oni prešao radili? Koji su oni prešao radili da je, da je, da progase da je, da je, da da uh, džihad šerijatski oprava muslimanske države protiv Tatara. To je tema što je skoro bilo pisano. Jel? Da tekfir počinio bi temije ovako onako. Nije to uopšte, nije to bi temije izmislio, nego, nego to, je, to je poznata mesela. To je poznata mesela koja su očinjavac pojasnili. Znači, kad dolazi step stepen neka grupa, neka skupina, na stepen da se, znači, prvo ovaj stratašt ispunil, znači, da su oni grupa koja je bila okupljena, koja, ima, koja je imala, imala oružje, moć i snagu. A koji su prekšajna pravda? Koji su prekšaj napravljani? A? Šta su negirali? Pripratili su islam, Panjali, postili. Znači postio, možda su zakatio da negirali. Šta? Da mi je nešto preispomenut, onko grijal da, da nisam havali. Hajde, hajde to nami strašni, pa ćemo naći. Svane kallahu međamdik, aškada in lajte sna kvirkove tubo i like. Braćo, ovo su jako sjetljive mesele. Andalu <HAHAinski> semmu, andalu